Hogyan mutassunk be két embert egymásnak? Két ember bemutatása alkalmával semmi sem fontosabb, mint megtalálni a megfelelő szavakat. A szélesebb körben használatos formulákat könnyű megjegyezni. Ezek az alkalomtól függően vehetők igénybe. Nellőzem az olyan kezdetleges változatokat, mint Ed, ismerkedj meg Jim Taylorral vagy Srácok, ez itt Pete az új fiú. Pete, kapd feladnak a gerendánynak a másik végét. Ehelyt csak a jól nevelt társaságban a szebbik nem égisé alatt lezajló bemutatásokkal foglalkozunk. A harmadik sugárúti eljárás Tetszetős és kényelmes gyakorlat, amely a New Yorki harmadik sugárút köreiben dívik, például a jó akarat lovagjainak nagy termében egy tánconként 50 centes mulatság alkalmával hölgyeknek ingyen, – Miss Summerside, bemutatom Mr. oharát Amiután Miss Summerside jól érthetően azt mondja. – Mr. O'Hara. – Mr. O'Hara, pedig éppolj tisztán azt. – Miss Summerside. Ebben a körben rendkívüli jól neveltségre val, ha a nevet elismételtetik. – Bocsánat, nem értettem tisztán a nevét. – Jegyzi meg Mr. O'Hara gyanakodva, aztán, amikor megértette, elismétli. Miss Summerside. Tisztán érteni a nevet. Fontos eleme ennek a társasági eseménynek. Ha előszörre nem sikerül, meg kell ismételni. E bemutatási módozatnak különös előnye, hogy Miss Summerside egyértelműen megtudja, Mr. Ohara még soha nem hallott róla. Legalább nem bízza el magát. Felsőbb körökben a bemutatás kidolgozottabb, kifinomultabb, kenet teljesen. Ennek legfelső fokát jelenti, mindenki által az azonnal felismerhető. házi módszer ezt anglikán körökben alkalmazzák ösztönszerűen, mint amikor például Búf püspöke bemutatja a kanonokat egy hölgynek, aki sokat tesz a gyülekezetért, ez olyan hölgyet jelent, aki túl gazdag ahhoz, hogy dolgozzék, és aki éppen egy bölcsőt készül adományozni az episzkopális nyomorékok megyei szeretet otthonának. A bemutatása fajtája bizonyos mennyiségű érzelmet követel meg, bárki, aki hallotta már, azonnal ki tudja egészíteni a megfelelő, mély, és gazdag hangsúlyozással. Ó, kedves Mrs. ezés ez! Ugye megengedi, hogy bemutassam kedves öreg barátomat, xy kanonokot. A kanonok, Missis-ezés ez, az egyik legjobb barátom. Kedves kanonokom, Missis-ezés ez igazán, egyik a leglelkesebb munkatársainknak. És ezen érzelemkitörés után a püspök hozzáteheti még. Ugye megbocsátanak, de most már. Igazán rohannom kell. Ami engem illet, társaságban még sohasem láttam püspököt másképp, mint amikor épp rohannia kellett. Hogy hova rohannak, nem tudom, azt viszont azt hiszem, értem, hogy honnan. A klub társalgójában a klubbeli bemutatás a társadalmi szférának ugyanebben a magasságában zajlik, de merőben másképp. A műveletet egy klubtag végzi el, akinek akkor se jutna eszébe a két ember neve, ha az élete függne tőle, azok pedig akkor sem tudnák, hogy kimutatja be őket egymásnak, ha az élete függne tőlük. Így szól. Mit akarok mondani, azt hiszem maguk ketten már jól ismerik egymást, de azért hadd mutassam be mister. Később három szódás viszki után mindhárman titokban megtudakolják a másik kettő nevét a portástól. De ez mit sem számít. újból el is felejtik. De lépjünk most magasabbra. Egészen magasra. Lássunk valami igazit. Hogyan mutatnak be ő felségének az indiai alkirálynak? A bemutatás legfenköltebb mondja az, ahogy Mr. tompkins az amerikai turistát, fölvezetik ő az indiai alkirály elé. Egy egyenruhás szánt segéd a fő lépcső alján elkiáltja magát. Mr. Tompkins! Egy másik szánt segéd a lépcső tetején egy perc elteltével ezt harsongja. Mr. Tampon! Egy újabb segéd másfél méternyire tőle Mr. Tompor! Aztán egy szántsegéd, aki őfelsége mellett áll, nyakorra Mr. Tomkins-t, lehajtja padlóig, és éles csengő hangon azt mondja: Mr. Terpentin! Azzal a nyakánál fogva a hátul tolongó tömeg közé löki, és szólítja a következőt. Megtörtént, Mr. Tompkins egy zsebkendővel letörli a veritéket a hajáról, és teljes sebességgel visszanyargal a kalkuttali hugli hotelba, hogy lóhalálában levélpapírt kerítsen és megírja haza ohio -ba. miként ismerkedett meg az alkirályjal. A munkahelyi bemutatkozás egy oldalú. Ez a bemutatkozási forma magától bukkan fel az ember hivatalában, és egy könyvcsomaggal a hón alatt félre söpör bárkit, aki az ajtót törzi, Hogy azt mondja, "Hát mutatkozzak be, szeretném bemutatni azt a könyvsorozatot, amelyet cégemban szándékozzuk a piacra dobni. Mert most két dolog lehetséges. Egy. A beszélő hatalmas üvegcsörömpölés közepette átrepül a légtéren, vagy kettő Húsz perc múlva alázatos hajlongások kíséretében kisétál, és otthagy bennünket íróasztalunknál egy aláírt dokumentum fölött szomorkodva, amely feljogosít bennünket arra, hogy átvegyük az amerikai költészet remek műveit van kötetben. A színpadon A színpadon mindent jobban csinálnak, mint a való életben. Ez a bemutatkozásra is áll. A színpadi bemutatásban olyan melegség, érzelemgazdagság tapasztalható, amilyet a valóság rideg atmoszférájában keresve sem találnánk. Hadd idézzem ide a színpadi bemutatás példájaként azt a megoldást, amely a legjobb melodrámai hagyományok szerint egy új angrai farm konyhájában zajlik le a tűzhely jobbra középen. Jefferson, szomszéd fia, itt az én kicsi lánykám. Oly kedves és derék, oly szorgosan viseli gondját vénapjának, hogy egész Új Angliában nem találni párját. Jefferson, szomszéd fia, ez a lány az én mindenségem. Amióta öt karácsonyjal ezelőtt az anyját a földbe fektettem. A beszélő elérzékenyül. Egy papírmasé állórának támaszkodik, hogy összeszedje magát, majd az egyensúlyát visszanyerve... Hajnalka! Ez itt Jefferson szomszéd fia, aki most ért vissza a tengeren túlról. Ha méltó őseihez, akkor a legremekebb legény kicsi lányom, aki valaha is tengerre szállt. Hajnalka! adda kezed, fiam, add a kezed! Gondoskodj a vendégről, Hajnalka, míg én kimegyek a szérűre, és elolvasok pár zsoltárt a szentírásból. Az indián formula. Sokan vannak, akik megunták a társasági élet kiüresedett szólamait, és vágyakozva gondolnak vissza a törzsi társadalomban általános egyszerű, lényegre törő kifejezés módra. Ezek jó hasznát vehetik annak a bemutatási módnak, itt a rövidebb változatot ismertetjük, amely az észak-amerikai indiánok körében általános. A legkiválóbb irodalmi minta alapján. Vajtások és hűbarátok, lássátok a szemetekkel, fületek is tágra nyíljon, értsétek meg értelemmel, fák! Ne zúgjon koronátok! Gabonaszár ne izegyen. Mindenki hallgasson immár csörgőcsermelyeknek habja pillanatnyilag csitújj Ímé itt ittál, hiavata! Az utolsó sort a konkrét esetre vonatkoztatva módosítani lehet. A vége könnyűszerrel átalakítható ilyen formán Bemutatom Stux emilnét! Vagy – Itt van ifja Barta Oszkár! – és így tovább. Bármilyen névbe illeszthető, az értelmét nem zavarja, tulajdonképpen ez Longfellow művészetének csodája. Az értelem független a szavaktól. Bemutatás az emelvényen Olyan bemutatási forma, amely kegyetlenül ismerős mindenkinek, aki valaha részesült benne. Az a savanyú képű csirkefogó szokta használni, akit az újságokban álnokul így neveznek. Az összejövetel szellemes szóvivője. Még végig mondja, az áldozat ott ül kis székén az emelvényen, ezer szempár szegeződik rá, melyek tulajdonosai mind azon törik a fejüket, hogy vajon miért visel zoknit. Hölgyeim és uraim, következő szonokunkat nem kell bemutatni. A neve, itt a szóvivő belepillant a cédulájába, köszájon forog. Eredményei, amelyeket a szóvivő újból a cédulára néz, megfordítja fejjel lefelé, aztán folytatja. Számos különböző területen ért el, valamennyiunk számára ismertek. Tétova szorványos taps indulna meg, ám a szóvivő fölemeli kezét, és hivatalos hangon azt mondja. Kérjük, hogy aki távozik, igyekezzék a lehető leghalkabban járni. Már-már leülne, de még hozzátesz egy kellemes gondolatot – hogy a szónoknak legyen majd min borongani a beszéd közben. Hadd mondjam még el, amíg állok, hogy a jövő héten társaságunk egy igazára szónokot láthat vendégül. És így tovább, és így tovább.